Людина, що виїдає тебе до їства. Це буває майже з усіма. З ким такого не буває, знедолені люди. Кожний хоча б одного разу стає мисливцем. І дуже важливо, щоб дичина була варта твоїх зусиль. Адже ми докладаємо чимало праці, щоб вистежити дичину, Привчити її до нашого запаху, нарешті влучити в неї, затягти на спину і доперти додому. А потім перетворити її на ковдру або на опудало. Втім, справжні мисливці, мисливці-митці, до яких, сподіваюся, належу і я, мають мужність відпустити свою жертву, коли награються. Головне – процес, а не результат. Щоправда, не слід забувати, що у великих мисливців просто мусить бути кілька величезних мисливських трофеїв, щоб потім на це не відволікатися, а репутацію зберегти. Матеріальне підтвердження справжнього мистецтва. Віргіс був цікавою, але не дуже норовливою дичиною. Як лисиця, котра думає, що дуже хитра і час від часу озирається, щоб подражнити псів, які її переслідують. Він загравав зі мною, але все одно він би віддався. Чи ж варто було розпочинати? Може й ні. Але для мене важливішим було навчитися зупинитися, бо я не володіла цією навичкою. Коли я побачила Богдана, зазвичай я не дуже втішаюся, коли бачу за кордоном когось із земляків. Це, мабуть, через те, що я набула неабиякого досвіду спілкування з представниками наших діаспор, і це зовсім не завжди був позитивний досвід, скоріше навпаки, то була дуже задоволена, бо знала, з ним мені не буде сумно. Не знаю, чому, але я була в цьому переконана. Він мені покаже такі куточки цього міста, про які можуть не знати навіть ті, хто прожив тут усе своє життя. Так воно й вийшло. Він швидко обростав зв'язками, друзями, незрозумілими людьми, з непевним родом діяльності. І все це день у день ширилося і ширилося. Він знав імена всіх командирів військ НАТО. Він орендував машину, тому що йому набридло розважатися з таксистами і хотілося почуватися незалежним. Він знайшов собі житло, але нікому й ніколи не говорив, де воно міститься. Це було тільки його житло. Коли ти полюєш, головне полягає в тому, щоб бути закоханим у процес, але ніколи не закохуватися в дичину. Перший тривожний дзвінок пролунав тоді, коли я гола стояла перед вікном і фотографувала Сеульський ранок. А може раніше, коли я розморена їхала разом із ним, Даригою та яшиком у таксі, блукаючи нічним містом. Однак я умисно його не почула. Небезпечна гра. Чути дзвінок і вдавати, що він звучить не для тебе. Ти думаєш, що їх три. І не зважаєш на перший, бо все одно встигнеш. Та ось уже пролунав другий. А ти знову витаєш у хмарах. І ось звучить третій. А ти не можеш зрушити з місця, тільки встигаєш дивитися на ноги тих, хто біжить, хто намагається встигнути. Що сказати? Це сталося. Коли на 80% ти думаєш про когось іншого і тільки на 20% про себе, а з цих 20-10% думок знову ж таки пов'язані з тим іншим, то не треба обманювати себе. Ти себе занапастила. Я себе занапастила. Я вишукала його, я втратила почуття обережності й реальності. Йде мисливський гін, всі з дороги геть, геть. Коли телефонував Майк, я була неуважна з ним, навіть більше злочинно неуважна. Нічого для себе не просила. І це було основною моєю помилкою. Адже я завжди щось просила. Так уже склалися наші стосунки. Я або просила, або вимушувала Його щось мені пропонувати. Я захопилася і перестала вдавати, що Він мене цікавить, що я думаю про те, що ми скоро нарешті будемо разом. Як то буде, коли ми будемо разом? Я зовсім про це не думала. Натомість переймалася тим, що ввечері маю знайти Його, Богдана. Адже не завжди його можна було застати в готелі чи на гостинах у привітної бабці. Я ніби перебувала в непритомному стані. Забула, що давно не перевіряла електронної пошти, що завчасно не написала текст, який слід було розбити на невеличкі повідомлення, щоб надсилати їх майкові щодня. Я про це зовсім забула. Богдан умів зникати. Він це робив ненавмисно, зовсім ні. Тобто він від мене не ховався, як і ні від кого іншого. Йому це було не потрібно, він умів не помічати людей. А коли не помічаєш людей, немає потреби від них ховатися. Він наче завжди був радий мене бачити, втім було цілком зрозуміло, що я хочу його бачити, а він лише радий мене бачити. Є різниця, геш? Спочатку мене влаштовував такий стан справ. Я не звикла кидатися до чоловіків, які не виказують бажання кинутися до мене. Марні старання. Я не знаю, де прокладено межу між пихатістю і гордістю. Але приємно вважати себе гордою дівчиною, хоча не завжди я такою була і є, і не завжди бути такою просто й результативно. Я зрозуміла, що мене не влаштовує його пасивність стосовно мене, я не знала, як і чим його підкорити, а цього мені хотілося понад усе. Хоча я не могла пояснити собі, а навіщо? Я почала сумувати без нього. Мені було незатишно через те, що ввечері я його не побачу, бо не зможу знайти. Ще сумніше було від того, що він цього навіть не помітить і сам не буде шукати мене аж доти, поки не виникне нагальна потреба в моїй присутності, яка може не виникнути ніколи. Я з радістю вешталася з ним уночі по барах. Коли б це я ще так раділа тому, що весь мій одяг і волосся, і навіть шкіра просмерділися цигарковим димом, пивом та пересмаженими солоними горішками. Зустрічалася з новими людьми, котрі обіймали його як рідного, пригощали питвом та простою їжею. Він не любив чогось занадто вишуканого. Мені подобалося танцювати для нього, хоча він навіть не дивився на мене спілкуючись із чоловіками, котрі дуже часто не могли відірвати погляд від моєї жвавої чуттєвої фігури, а іноді з жінками. Мені кортіло просто сидіти та поглинати його тихий голос у той час, як хтось їсть очима мій тонкий профіль у темряві. Я ніколи не вважала, що моє життя нудне. Воно було надзвичайно насиченим, але порівняно з його життям. Воно видавалося несправжнім. Переважно я чекала, щоб до мене хтось підійшов. І, звісно, підходили, хай не завжди, і не всі, та все одно підходили. Але це була поза, а не природна потреба. Я думала, що виглядаю набагато крутішою, коли підходять до мене, а не коли підходжу я. А він просто стояв, радий тому, що стоїть один, і тоді до нього йшли люди». На відміну від мене, у нього не було потреби підходити до когось. Жодної. Люди самі йшли до нього. Натовп людей. А він, коли хотів, залишався на самоті. А коли погоджувався на товариство, він сам вибирав. Йому цілком вистачало товариства його самого. Цим він мене приваблював. Цим він мене вражав самодостатністю. Я розуміла, буду я стриманіша чи ні, для нього це не суттєво, а мені необхідно було його бачити, відчувати його присутність. Найчастіше я відшукувала його ввечері, під ніч. Удень його неможливо було знайти, він або спав, бо не можна щоночі не спати без наслідків, треба відпочивати, і ні з ким не зв'язувався або кудись зникав. Вдень я готувалася до того моменту, коли побачуся з ним увечері. Стала пропускати заняття, бо ті заняття були потрібні Майкові, а не мені. «А який стосунок має Майк до мене?» – запитувала я себе. Вранці я прокидалася, потягувалася із задоволенням, адже знала, на кого я чекаю ввечері але не знала, що чекає на мене. Його особистість поглинала мою, нищила її. Вночі ти вкладаєшся спати сама, а вранці розумієш, що ти прокинулася в іншій людині. Одного вечора я ніяк не могла на нього вийти, але з маніакальною впертістю набирала телефонний номер його готелю. Чи можна з'єднати мене з паном Богданом? Ввічлива коріянка відповідала мені, що зараз спробує з'єднати. А потім я чула в трубці довгий гудок, що шкрябив по моїх нервах. Приблизно на п'ятнадцятому моєму дзвінку, що пролунав у проміжку двадцяти хвилин, адміністраторка почала хихотіти. «А його немає! Все ще!» – пискнула вона крізь сміх. «Гов, ти щаслива!» питаю в її радісного голосу. «Окей!» Вона продовжує сміятися, кладе слухавку, а я усміхаюся її у відповідь. «Окей!» Тоді я вперше не спромоглася знайти його і вешталася містом сама. Деякі люди зі мною віталися, мабуть, то були його знайомі. Деяких я запитувала, чи вони бачили його. Я йшла, і була щаслива. Ковтала темряву, котра ховала риси всіх, хто вирішив прогулятися сьогодні вночі. Там, у її глибині, були сховані і його риси. І я могла цілувати їх у цій темряві, відчуваючи їхній смак, і ніхто-ніхто, навіть не здогадувався, чим зайнята зараз ця дівчина, що вимірює дорогу стрункими ногами в світлих джинсах. Ніх,